Sfatul. Sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Coloseni, capitolul 3, versetul 16. Să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă. Tit, capitolul 1, versetul 9. Și sfătuim în Domnul. 2, Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 12. Un sfat bun este un drum spre viață și fericire. Un sfat rău este cale spre întuneric și moarte. Înainte de a sfătui pe cineva, gândește-te ce i-ar spune Domnul Isus în locul tău. Omul are nevoie de sfaturi bune, așa cum are nevoie de hrană și apă. Să fim cu mare băgare de seamă la sfaturile pe care le dăm semenilor noștri, de ele atârnă viața sau moartea. Exemplul este calea mult scurtată a convingerii. Picăturile de medicamente pentru ochi nu se aruncă de la etaj, sunt necesare sfaturile generale, dar pentru un lucru delicat trebuie retragere din mijlocul mulțimii pentru cel care are nevoie de un sfat. Se cere mult mai multă înțelepciune ca să accepti un sfat decât să-l dai altora. Două lucruri nu mi-au lipsit niciodată în viață. Sfaturi bune și sfaturi rele. Sfaturile folosesc numai celor înțelepți. Sfințenia. După cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. 1 Petru, capitolul 1, versetul 15. Să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Efeseni capitolul 4, versetul 24. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. 1 Tesaloniceni capitolul 4, versetul 3. Sfințenia este aurul vieții în Hristos, este pudoaba casei lui Dumnezeu. Sfințenia este roada adevărului. Sfințirea vieții este rezultatul muncii duhovnicești pe care o face omul duhovnicesc. Sfințenia este lipsa păcatului. Sfințenia adevărată este smerită și curajoasă. Păcatul este mândru și fără curaj. Sfințenia adevărată este unitatea dintre viața morală și învățătura sănătoasă, cuvântul scris al lui Dumnezeu. Viața sfântă este luntrea în care trebuie să stea slujitorul lui Dumnezeu, care salvează sufletele naufragiate de pe marea lumii păcatului și a morții. Să avem grijă ca să nu găurească vreo săgeata a păcatului, căci atunci ne cufundăm. Om sfânt și neprihanit este cel care dorește fierbinte voia lui Dumnezeu, o înțelege, o împlinește în sine și apoi o vestește și altora. Fințenia și cunoașterea în viața noastră nu este o stare încheiată, ci se desăvârșește mereu. Fințenia nu este rezultatul ostenelilor omului. Nu se primește datorită unor fapte bune săvârșite de om, ci este harul lui Dumnezeu adus de Domnul Isus. Nu poți merge pe drumul cel sfânt decât în măsura în care și tu ești sfânt. Pe drumul deschis de Duhul Sfânt pot merge numai cei născuți din Duhul Sfânt. Cu cât eu voi fi mai sfânt înăuntrul meu, cu atât voi sfinți și locul din afara mea. Toate harurile lui Dumnezeu îmi sunt date numai pentru ca să ajung să fiu sfânt în orice vreme. Cine nu trăiește cerul pe pământ nu va putea moșteni slava cerească viitoare. În dumnezeirea noastră nu se face numai prin înomenirea Domnului Isus, ci alături de aceasta prin răstignirea omului vechi. În măsura trăirii și înaintării în sfințenie vom avea tot mai multă putere, fie în vorbe, fie în fapte. Sfințenia are putere și valoare prin sine însăși, fără a fi susținută prin vorbe frumoase. Cine privește necurmați spre Dumnezeu, se face tot mai asemănător cu el. După cum este inima omului, așa este și locul pe care îl ocupă. Omul sfințește sau întinează locul. Pentru a avea parte de moștenirea sfinților, trebuie mers pe calea sfinților. Pentru a ajunge pe tronul slavei alături de Domnul Isus, trebuie să treci prin fiorii crucii. Evanghelia se răspândește în măsura în care cei ce au crezut în ea se sfințesc. Ca să te poți bucura de viață dumnezeiască, din veacul viitor trebuie să te obișnuiești cu ea aici, pe pământ. Cine are ca tată adevărul și ca mamă dragostea, acela este sfânt. Viața lui va fi întotdeauna încărcată cu roadă dumnezeiască și încununată cu lumină. Cea mai mare putere din lume este Sfințenia. Orice înaintare pe calea Sfințeniei este o dovadă a dragostei noastre față de Dumnezeu. Cine vrea poate deveni sfânt. Cu firea veche împreună nu se poate urca muntele Sfințeniei. Numai cine urcă munții Sfințeniei poate aduna florile adevărului. Duhul omului singer este terenul unde poate lucra nestingherii Duhului Dumnezeu. De aceea, el simte adevărul fără prea multă trudă. Pe înălțimile sfințeniei și ale adevărului puțin pot umbla. Culmea pe care vrea să ne ducă Domnul Isus este sfințenia. Să facem orice lucru de săvârșit și vom fi desăvârșiți. Cine nu are un prezent sfânt, nu va avea niciun viitor sfânt. Numai în măsura locuirii Duhului Sfânt în inima noastră suntem duhovnicești. Duhul Sfânt fuge dintr-o inimă în care intră păcatul. Nu-i de ajuns să fii neprihănit, ci trebuie să fii tare în neprihănire. De felul cum ne pregătim de moarte atârnă viața veșnică. Adevărata morală este aceea care are la temelie teama de Dumnezeu și călăuzirea vieții după cuvântul Său. O adunare este casa Domnului numai când pacea și sfințenia domnesc în ea, când cei ce o alcătuiesc sunt împăcați cu Dumnezeu. Cei îmbrăcați cu haina luminii sunt una, numai lumina unește. Lumina este uniforma membrilor familiei lui Dumnezeu. Nimeni nu poate sta în familia celui prea înalt dacă nu e îmbrăcat în haina luminii. Cu cât e mai strânsă legătura noastră cu Hristos, cu atât suntem mai dezlegați de pământ și mai legați de cer, cu atât suntem mai sfinți. Fințenia impune teamă. Urmașii lui Hristos nu sunt sfinți ca să se impună, ci se impun fiindcă sunt sfinți. Prima condiție a sfințenii este curăția. Orice păcat cât de mic dă lovitură de moarte sfințeniei. Oricine este născut din adevăr și trăiește un adevăr, este sfânt. Cu cât cineva este mai sfânt, cu atât e mai puternic. Sfințenia este puterea care susține întreg universul văzut și nevăzut. La adăpostul sângelui mielului lui Dumnezeu trăiesc Sfințenia și Lumina. Cine nu locuiește acum, prin credință, împreună cu Hristos, în casa Sfințeniei, nici în viitor nu va locui împreună cu Hristos. Singura cale de a îndepărta răutatea din inimile noastre este să le umplem cu bine, ne mai rămânând vreun loc pentru rău. Cu cât te apropii de Dumnezeu, cu atât te depărtezi de păcat. Silința Siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui Dumnezeu, fără prihană, fără vină și în pace. 2 Petru, capitolul 3, versetul 14 Mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Faptele Apostolilor, capitolul 24, versetul 16 Silința este mama oricărei învățături. Cine se silește, izbutește. Credința înseamnă silință, silința de a rămâne pe calea lui Dumnezeu. Și pacea și neprihănirea se păstrează în viața de credință prin silință. Sinceritatea Dacă umblăm în lumină, după cum el însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 7. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Matei, capitolul 5, versetul 8. Sinceritatea este o floare frumoasă și cu miros plăcut în cununa care împodobește caracterul copilului lui Dumnezeu. Sinceritatea este o condiție de bază în aflarea adevărului. Adevărul se descoperă numai căutătorilor sinceri. Orice nesinceritate strecurată în suflet o trăvește tot ce-i bun în noi. Nesinceritatea este soră bună cu fățărnicia. Inima sinceră înseamnă sinceritate în judecarea de sine, sinceritate în ceea ce mărturisește că crede despre Dumnezeu, sinceritate în ceea ce spune că primește de la Dumnezeu și dă lui Dumnezeu. Sinceritatea nu este un dar al Duhului și nici al naturii, ci al luptei celei bune a credinței și un rod al firii celei noi din Dumnezeu. Cel cu inima sinceră nu se poate rătăci. Sinceritatea este poarta pe care intră adevărul și cu ea începe întoarcerea la Dumnezeu. Sinceritatea este esența poeziei. Politețea este o monedă care îmbogățește pe cel ce o cheltuiește. O sântim cu cea mai mare asprime defectele pe care le avem noi înșine, dacă suntem sinceri. Sincer este acela care are lăuntrul în afară.